La primera pedra del diumenge on sand. Sand La mar de músiques Segon dels espais de música comentada en aquesta segona hora de la primera pedra del diumenge de Bitsolans. Bon dia. Bon dia, Jordi. Aquí dediquem aquests propers minuts. Doncs mira, toca parlar d'una de les grans de la música, d'un artista que no per casualitat té el sobrenom de Lady Soul o Queen of Soul, la dama o reina del Sul. Caram, tot es això, tracta eh? de Franklin uh -huh. i avui doncs hem decidit parlar d'ella perquè tot just es compleixen 40 anys que el popular tema Respect arribava al número 1 als Estats Units. Número 1, ahora falla 40 años intentarem saber-ho tot o moltes coses de l'Areta Franklin Doncs mira, per fer-ho podem parlar amb admiradors seus i si a sobre doncs són músics i tenen un grup d'atribut d'Areta Franklin millor que millor Tot això ho hem trobat en un grup del Maresme que es fan dir Galetes Franklin Galetes Franklin una mica nom, i que es dediquen a interpretar versions de la cantant de Memphis per d'arreu de Catalunya Nosaltres hem parlat amb el teclista de la banda en Joan Vallcorba, que és qui en sap més de l'artista Jo penso que és... Um... La cantant negra més... més arribat a, a tothom, no? Tant a negres com a... com a blancs, no? I pel sol és... ha far, farcit el sol d'un munt de cançons que estan a dintre de la memòria de... de la gent. Les qualitats vocals ja hi eren, no? Van fer altres, un altre estil de música que no era, que era potser més proper al jazz, no? Hi ha molta gent que canta bé. Uh, jo penso que, que... que va ser la conjunció de bones cançons que arribaven a la gent amb, amb una molt bona interpretació vocal i també tractant temes que, que, que en aquella època pues, potser feien falta. Cal dir que Aretha Franklin, però, ha arribat al públic de moltes maneres i ha significat alguna cosa més que una simple cantant. Aquesta cançó que escoltem titulada Respect, per exemple, doncs, demanant respecte, Mm, és un clar exemple la, i és que la cantant ha estat defensora dels drets de racials i també de les dones Penso que el, el seu pare el, en Roberté Franklin era amic i un dels impulsors d'en Martin Luther King no? i ve a través d'aquestes coses sempre defensant hi ha ja, ja alguna cançó com Hi ha ja un gifted en black, eh, jove graciada i, i negra, no?, defensant, doncs, la gent negra, no?, uh, ser el mateix que tenia James Brown, no?, de ser l'out amb black en en brown, no?, digue fort, soc, soc negra i estic orgullós, no?, doncs perquè la gent, que els negres no tinguessin complexa de ser negres, no?, que, que, que, que no sé si l'han tingut mai, no?, però, però doncs, que, que, que estiguessin convençuts de com són, no?, a banda d'això, doncs, també uh, un cantó potser més, més feminista, no?, amb el respect, no?, de de defensar, doncs, les dones mateixes, no? Vull dir, pels dos cantons que, que ella s'hi trobava, que, que eren potser minories i oprimides, no? El ser negre i el ser dona, doncs, intentava defensar-lo també una mica amb molts textos. I aquest és un dels temes que van apunten la qüestió de la dona. Doncs sí, el títol de la cançó és A Natural Woman i seria una de les cançons que la faria triomfar l'any 1967. Doncs tenim situada Aretha Franklin en la història de la música i també social. Caminen cap als inicis. Anem als inicis i expliquem com va començar a cantar. Les arrels d'Aretha Franklin podem dir que estan, sens dubte, en el gospel. Això que escoltem és Ain't No Way, l'última versió que ha fet l'Areta Franklin de tot un clàssic del gospel. Cantava l'església amb el seu pare i vivien... Eh, el seu pare era un reverent, un, un, no, era un predicador d'església, el reverent Franklin, no?, que inclús gravava discos, gravava els seus sermons en discos, no?, i els venia, i això era, amb, amb això era únic, no?, de, de predicadors n'hi molts, n'hi havia molts encara a Amèrica, no?, però el que tenia de, de curiós el pare de, de l'Areta era que gravava els seus sermons en discos, no?, i ella, doncs, de, com molta altra gent negra d'aquella època, doncs, de, de petita ja estava a l'església, no?, cantant el gospel, no?, i de, de molt petita, no sé si amb 6 anys o, o endavant, doncs, ja cantava per allà, no?, get something inside calls me back to the things that you say. Després d'un temps en què se la va començar a considerar una jove prodigi, l'Areta va firmar pel segell Columbia. Però allà la volien guiar per a altres estils musicals on l'artista, donc no s'hi acabava de trobar bé. Després de més jove va intentar una carrera discogràfica. Van va anar a Columbia Records i en allà doncs, que era un segell més blanc no? i intentaven fer, fer un producte més pop, més jazz, sobretot no? i ella no s'hiabava de trobar del tot. Del, del tot bé, no? I fins que va, va, va fer el canvi al 1967 ja amb 25 anys i, o 24, encara no ho els 25 i va, fi, va fitxar per Atlantic Records i en allà doncs va fer aquest canvi a, tot i que ja, ja li deien reina del sol abans doncs, doncs, pròpiament a una música més, més sol If you... Això sí que és sol i del bo, eh? Doncs sí, una cançó ja de la seva etapa plenament sol. El tema es diu Baby I Love You i és el del disc Aretha Arrive. L'Aretha arriba. Bébé, bébé, bébé. La marxa de Columbia-Atlàntic coincideix en el punt on Aretha Franklin arriba a la fama, amb el seu sol i en concret amb un disc en especial. En Columbia havia tingut un èxit, em sembla, una cançó que es deia Rockabye with de Dixie Melody, però era un èxit menor, vull dir, hi havia res, no, no, pràcticament no es podia considerar que fos un èxit, no era una cantant que tothom sabia, que cantava molt bé, però no acabava d'arribar a la gent, no? i, i l'èxit de debò, que és el, que és el, que, quan l'èxit és de debò és quan el, no el viuen només els crítics, no? que és el que li passava, que, que és quan ho diu el públic, que, que, que va als concerts i compra els discos, no? allò és el veritable de èxit, li arriba amb el canvi justament a Atlàntic i amb el primer disc, no? amb el Life Never Love A The Way I Love You. Ladies and gentlemen, Mr. Rita Frank. Això que escoltem és el tema que dóna nom a aquest àlbum que ens comentava en Joan Vallcorba. La versió que escoltem és una interpretació en directe d'Aleta Franklin. Bring it all the way up. You're no good, you're liar, you're And I don't know why I heard yeah, tingui molta cosa, però, però és que és la, és la gràcia de les grans cançons, penso jo, no? que estan fetes amb, amb els mateixos ingredients de sempre, però tenen aquella cosa que, que fa que connecta, no? que fa que la gent la senti seva. No? Jo penso que és una cançó senzilla, però immensament gran. disc ja va treure un, un directe o el cinquè, que era Aretha a París, no? Areta in Paris, i d'ahir més endavant el del Life at Feel More West no? els seus directes jo destaco no? això molta energia similar a la, potser, a la que posava la Tina Turner no? la Tina Turner potser ja la tenim amb aquesta imatge d'energia, no? en canvi a l'Aretha potser no se la veu tant i, en el, i escoltes els seus, almenys aquests dos discos en directe, no? I, i té molta potència les cançons pugen molt de velocitat no? molta, molt desplegament de qualitats vocals, no? molta improvisació, tirant cap al sul no? una mica potser venia de, de, de les fonts on va començar no, no ho sé, una, una gran capacitat de, de connexió amb el públic i, i de tècnica vocal Aquesta tècnica vocal espectacular i la seva qualitat musical l'han portat a ser una de les dones amb més gramis de la història. Aquest és un fet del que més li ha cridat l'atenció en Joan Vallcorba. Penso que en té 18 de Grammys. La... No, no t'ho sé dir segur, no sé si n'ha fet més, no? però el 2006 en tenia 18. No sé si ara últimament en té, té alguna altra. Del primer disc, de Liner Loveman, crec que en va tenir 3 o 4 ja. Per el millor disc, millor cantant, millor... Bueno, teníem moltes categories, no sé si era cantant de ridem amb blues o millor eh, artista nova també, vull dir, N ha tingut. Sé que al llarg de la seva carrera, nosaltres, perquè ho preparàvem, que en el, en el directe de, de Galetes Tranquils posem uns petits talls de vídeo amb alguns fragments de, històrics de l'Areta i una de les coses que, que, que, diem, que vam trobar és això, és l'artista, Femenina, amb, eh, no sé si negre, amb, amb més gramis, no? concretament 18, i això era el 2006, no sé si ara en té algun més. És Un dels altres temes que també ens ajuda a entendre el perquè de tants i tants Gramis. Exactament estem escoltant cinc cançó de l’any 1968 i una altra dels molts èxits de la cantant.. dir que l'etapa d'Oneresa Franklin són els anys 60 i l'inici dels 70, amb cançons com aquesta que escoltem. Després, evidentment, doncs, ha continuat fent coses, però diguéssim que mai amb l'esplendor d'aquesta etapa. Al 70, l'artista va començar a fer versions de temes rock, pop i soul, que havien estat grans èxits, com, per exemple, temes diversos dels Beatles. Sempre, gairebé tot, tot les, eh, tota la seva carrera, Bàsicament són versions. Nosaltres del Galetas Franklin fem 23 temes en directe, ara mateix, i penso que n'hi ha dues o tres que són propis de l'Areta Franklin, no? El que és que fa unes versions que milloren l'original moltes vegades, no? O la major part de les vegades, i la gent ja s'ho pren com, com cançons pròpies, no? Que el Chino Fools no és una cançó de l'Areta, no? El, el Respect no ho és. El Pink, en aquest cas, sí, que és una cançó de l'Areta. El Never Love, a Natural Woman, no és una cançó de l'Areta, és una cançó de la... Carol King Clar, la gent acaba pensant que aquestes cançons són, són de l'Areta perquè superen en, en la major part d'ocasions a l'original no? i com ja hem dit, a partir dels anys 80 costa destacar alguna cosa de l'Areta Franklin que es pugui considerar millor que el que va fent la seva etapa d'or va deixar Atlàntic per fetxar per Arista i allà el seu so evoluciona cap a un to més pop i més d'acord amb els 80. Clar, és una cantània de sobreviure, no? però per mi un cop has fet el que va fer ella del, en aquesta època, que dic, que per mi és la bona, del 60s a sap greu, no? Que, no ho sé, potser no, el que triomf, la va fer triomfant al principi eren les cançons, suposo, i el que també fa que no tingui tant èxit després són les cançons. No? Evidentment segueix cantant bé, però, però li falta, jo per mi, cançons. Tots els discos posteriors o els el d'arista i tot això no? a mi particularment com a fan no, no, no m'aporten res no? qualsevol cançó dels primers disc superior a la, pit, a la millor d'un de, d'aquests discos perfect <fixen> <fixen> <fixen> Window, wrong, strong, day... I aquestes de les últimes produccions de Rita Franklin, eh? Dara fa exactament 4 anys, es diu So Then Happy i el tema que escoltem és The Only Thing Missing. Franklin la seva vida musical ha passat de l'analògic al digital, ara ho estàvem comentant amb el micròfon tancat. Jo em quedo amb el son alògic de l'Aleta Franklin, això és massa brillant, massa... Uf. Doncs ara que el deies, jo també, eh? Jo també, sobretot Et quedes amb bona lògic, eh? sobretot també perquè les altres cançons són, són grandíssims èxits i bé, aquí potser també hi juguen avantatge. Però sí, sí que és veritat que sona més autèntic, podríem dir. Acabem el repàs de la trajectòria de d'Ereta Franklin. Mira, un artista que, de moment, ha deixat més de 12 milions de singles venuts, 20 números 1, portades al Time, i fins i tot un paper a la pel·lícula The Blues Brothers. No sé si, si algú l'ha vist i la recordareu. Mm -hmm. Altres coses que ha provocat aquesta artista de Memphis és la formació de Galetas Franklin, aquest grup català d'atribut a la cantant, i que avui, a través del seu teclista, en Joan Vallcorba, ens han fet un repàs a la història de l'artista. Sonen així, els eh, Galetas Franklin, aviat. Aquests són Galetes Franklin, eh? Doncs si això que sona és Thing, la versió que fa Galetes Franklin i exacta amb cantants catalanes encara que no ho sembli, eh? Galetes Franklin és un grup de, de sis persones que ens dediquem a, a investigar en el repertori de l'Areta la, Franklin, fem versions d'Areta Franklin en directe, bàsicament el nostre lloc de vida és el directe en un disc, tenim dues cantants, diguem dues aretes, catalanes, no? la Mai i la Mònica i l'altre és un grup bàsic de, de rock, no? tenim piano baix, eh, bateria i teclats i, eh, i això doncs ens dediquem a escoltar les cançons de l'Areta i, i traspassar-les al directe actual no? si, sis músics cada abans doncs visitant les cançons de per nosaltres, les millors cançons de, de la bona etapa de l'Oreta Franklin. Galetes Franklin són bones, eh? Són bones. Tenen bon, bon sabor, bon, bon paladar la gent del Maresme. Avui, aquí posant la primera pedra a la mar de músiques i recordant aquests 40 anys que fa del número 1 que va sol l'Oreta Franklin amb aquest respecte. del sol, l'Areta Franklin com a sol, eh, sortir el comentari avui el tema de l'Athena Turner també un altre monstre sí, de sí. l'escena es I, eh, i amb un referent que podria tenir l'Areta Franklin seria, ja amb el tema més de jazz però evolucionant també, seria Mahalia Jackson, aquests grans noms aquestes grans dames d'aquest tipus, tipus de música per ordre, Mahalia Jackson, Areta Franklin Tina Turner, quins mostres davant de l'escenari Bé, davant de l'escenari som nosaltres, com avui també, dins i davant del transistor amb quins grans monstres de l'escenari. Gràcies a en Joan Vallcorba, els Galetes Franklin que tenen un, un web, eh? Doncs mira, si algun vol saber alguna cosa més, poden anar a www.galetesfranklin.com. Doncs gràcies a ells i gràcies també a David Solans per recordar-nos la trajectòria musical i també social, com dèiem, de, de treball en torn de fets com era l'alliberament de la població negra i també l'alliberament en front dels drets de la dona, Marta Franklin com a testimoni. Gràces sí. i bon dia, Ja. La...